Dreptatea. A face dreptate este mai plăcut Domnului decât jertfele. Proverbe capitolul 21 versetul 3. Căutați dreptatea. Isaia capitolul 1 versetul 17. Prin credință au făcut dreptate. Evrei capitolul 11 versetul 33. Dreptatea este cel mai frumos brâu care te încinge. Dreptatea naște dreptate. Cei ce trăiesc strâmb lucrează strâmb. Numai cel drept este robul dreptății. Dragostea dreptății se găsește la mulți, însă dreptatea dragostei la foarte puțini. Cu cât cauți mai mulți martori și apărători, cu atât dovedești mai puțină dreptate și adevăr. Dreptatea se apără singură. Cea mai mare nenorocire în lume este că toți oamenii au, sau consideră că au, dreptate. Unde vei merge cu dreptatea, vei culege cinste. Dreptatea adevărată izvorăște din dragoste. Cum o să faci dreptate celui pe care nu-l iubești? Dacă nu ești drept, îndreptat în tine însuți, cum să faci dreptate? Unde este dragoste de Dumnezeu este și dragoste de adevăr. Dreptatea este un rod al dragostei. Un om strâmb nu poate înfăptui dreptatea. Credința este viața dreptății. Numai prin credință se poate înfăptui dreptatea pentru că numai credința face pe oameni drepți. Nu există demnitate fără dreptate. Fi nepărtinitor și balanța se va înclina de partea ta. De regulă, cel care mușcă trebuie să se aștepte la remușcări. Omul drept nu poate fi pentru toată lumea om bun. Omul drept nu umblă cu jumătăți de măsură. Să nu punem coz de un greșelilor altora, ci să le privim cu ochii cu care ne privim propriile noastre greșeli când ne judecă alții. Cineva a spus, oamenii obișnuiesc să-și împacheteze opiniile în ziarul favorit, doctrina cultului din care fac parte. Fă întotdeauna ce este drept și bine, o minoritate îți va da dreptate, iar majoritatea va fi uimită. Să măsurăm pe alții cu măsura cu care ne măsurăm pe noi. Cum poate cineva să știe care are dreptate dacă nu suportă critica? E preferabil să fii drept fără a fi puternic, decât să fii puternic fără a fi drept. Nu semăna îmbrastele nedreptății și ale neadevărului, pentru că vei secera roadea amare. Este imposibil să ai părtășie pe temelia nedreptății, ci îndreaptă nedreptatea din grup. Nu căuta părtășia de dragul părtășiei, ci pentru dreptate. Dumnezeu Dumnezeu a zis, eu sunt cel ce sunt. Exod, capitolul 3, versetul 14 Să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut. Psalmul 100, versetul 3 cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. Psalmul 18, versetul 29 Dumnezeu este ceea ce este El, nu ceea ce-mi închipui eu că este. El este dincolo de toate definițiile date de oameni. Eu sunt Cel ce sunt, spune El despre sine. Dumnezeu este ființa supremă, fără început și fără sfârșit. Începutul și sfârșitul la tot ce există, izvorul vieții, al luminii și al dragostei. În el este binele de săvârșit, din ființa lui curge veșnic harul felurit pentru fericirea fapturilor sale. Ca să înțelegem pe Dumnezeu, trebuie să ne facem una cu El prin credință. Dacă ai putea spune ce este Dumnezeu în plinătatea Lui și L-ai putea cuprinde în cuvinte, N-ar fi adevăratul Dumnezeu cel necuprins. Noi, oamenii, cuprindem din Dumnezeu cam atât cât putem cuprinde din soare, lumină și căldură. Cine ar putea să spună că soarele e numai atât cât cuprinde omul în ființa lui? Mărginitul nu poate cuprinde nemărginitul, așa cum un vas, oricât de mare ar fi, nu poate cuprinde oceanul. Iahve, Iehova, este numele care arată necuprinsul lui Dumnezeu și tot ce ar putea gândi omul despre Dumnezeu să-și găsească aici răspunsul și împlinirea nevoilor. Este numele care arată pe Dumnezeu izvorul desăvârșit al poporului său pe temeiul legământului său de har fără margini. Lui Dumnezeu e cu neputință să-i găsești un nume care să-l cuprindă. El este ceea ce este El. Eu sunt cel ce sunt, zice Dumnezeu. fie ten la ce zice Dumnezeu. Nu-ți forma dinainte vreo părere. Golește-te de tot ce știai și vei cunoaște ceva din numele lui Dumnezeu. Unde este Dumnezeu? Este cerul. Numai în măsura în care ești ceea ce spui că ești, poți pricepe ceva din Dumnezeu care a zis despre sine, eu sunt cel ce sunt. Sfântul Apostol Pavel putea să spună, prin harul lui Dumnezeu, eu sunt cel ce sunt. Dumnezeu se descoperă omului după nevoile lui. Când are nevoie de har, se descoperă ca Dumnezeul harului. Când are nevoie de dreptate, se descoperă ca Dumnezeul dreptății. Când are nevoie de biruință, se descoperă ca Dumnezeul puterii, cel tot puternic. Dar Dumnezeu este mai mult decât se descoperă omului. Are mai puțin însemnătate să cunoști ce este Dumnezeu în sine însuși, ci ceea ce este El pentru mine. Ce este, cum este și unde este Dumnezeu? Dar mai bine gândește-te că ești înaintea lui Dumnezeu. Aceasta îți aduce cu adevărat folos. Dumnezeu este Dumnezeul meu numai prin credința și dragostea mea. Lasă-te stăpâni de Dumnezeu și vei stăpâni pe Dumnezeu. Dumnezeu are numai gânduri bune cu privire la mine, să am și eu gânduri bune cu privire la El. Nimic nu-i mic cu Dumnezeu și nimic nu-i mare fără Dumnezeu. Dumnezeu este totul și dincolo de tot. Dumnezeu ia cu o mână și dă cu două. Dumnezeu este adevărul. Minciuna este contrafacerea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu dă niciodată cu grămada. Dumnezeu păstrează bogățiile în mâinile sale și ni le dă în măsura nevoilor noastre. Cu Dumnezeu este sau tot sau nimic. Depinde de atitudinea omului față de El. Ceea ce face Dumnezeu în noi este mai important decât ceea ce facem noi pentru El. Dumnezeu este tot în acest tot, însă sunt și eu ca parte din Dumnezeire. Cel mai important lucru în viață este Dumnezeu, El să aibă întâietate în toate. Egoismul Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Luca capitolul 9, versetul 23 să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Efeseni capitolul 4, versetul 22. Cât și Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Roman capitolul 15, versetul 3. Egoismul este cel mai mare dușman al fericirii. Egoism înseamnă împotrivire față de Dumnezeu, de felul lui de a fi. Eul nostru este vrăjmașul cel mai detemut de care trebuie să ținem seama cel din tâi. Egoistul este cel mai păcătos dintre păcătoși. Egoism și mântuire sunt două noțiuni care se exclud una pe alta. Mântuire înseamnă dăruire, iar egoism înseamnă acaparare. Diavolul tesuie pe înălțimile lui umflându-ți eul tău. Eul propriu este balonul diavolului, iar mândria este oxigenul care ți-l umflă. Amorul propriu, sau euul, cere cele mai scumpe jertfe. Niciun om nu seamănă mai mult cu fiarele ca egoistul. O inimă care se iubește numai pe sine nu mai poate iubi cu adevărat pe altcineva. Și inima fără iubire este inimă de fiară. Cea mai ascunsă luptă pentru apărarea intereselor proprii este lupta acoperită cu interesele mulțimii. Cea mai rafinată formă de egoism este aceea care se ascunde sub veșmântul altruismului. În slujba celui care a părăsit totul pentru mântuirea omenirii pierdute în păcat, nu pot fi primiți decât cei care părăsesc toate și care se leapă de sine. Celui care se iubește pe sine nu i se arată adevărul și nu poate sluji altora. Cine trăiește numai pentru sine, moare. Euul nostru vechi este aliatul diavolului, prin care ne biruiește dacă nu îl răstignim zilnic. Cine trăiește numai pentru sine, se anchilozează duhovnicește. Cel mai puternic și mai ascuns vrăjmaș al celui credincios este euul propriu. Nimeni nu poate urma pe Domnul Isus, îngrijind în același timp și de eul său. Hrana eului este lauda și mândria. lui întotdeauna îi place să se vadă, să se admire și să fie admirat. Moartea zilnică a eului e viața noastră zilnică în Hristos. Unitatea în Hristos, unitatea în dragoste, se face numai când zdrobim eul. Ocupându-te numai de euul tău, nu mai poți face nimic pentru alții. Egoismul nu poate să asculte de nimeni decât de poftele lui. Cine începe cu egoismul sfârșește cu fățărnicia. Egoismul și fățărnicia sunt bărbatul și femeia, Adamul și Eva, lucrări ale diavolului, din care se nasc toți copiii păcatelor în fața pământului. În măsura în care iubim pe Domnul Isus, putem răstigni eu -l. Egoismul se hrănește cu sângele dreptății. Egoismul nu are alt Dumnezeu decât pe sine. Orice egoism se hrănește din nepăsare. Egoistul știe să ceară mult mai bine decât știe altruistul să dea. Când eul omului crește, nu mai poate să se ascundă. Egoismul are un mare loc în viața noastră, să încercăm să ne ferim de toate micile noastre plăceri personale. Ce contrast cu viața Domnului Isus, care nu a făcut niciodată nimic pentru el însuși. Egoismul este buruiana ce crește în ungherul ascuns al intereselor. Evlavia Mare este taina Evlaviei. 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16 Caută să fie evlavios! Întâi Timotei, capitolul 4, versetul 7 Cristos a fost ascultat din pricina evlaviei lui. Evrei, capitolul 5, versetul 7 Evlavia este taina lui Dumnezeu cu care el îmbracă pe oameni. Evlavia este mireazma cerului pe care o răspândește credinciosul. Evlavia este evlavie numai când este unită cu dragostea. Evlavia este semnul dumnezeirii în om. Evlavia este întotdeauna în legătură cu credința. Numai cei credincioși sunt evlavioși. Evlavia este semnul unității copiilor lui Dumnezeu. Evlavia adevărată este aceea care renunță la voia sa și primește voia lui Dumnezeu. Evlavia adevărată nu urmărește niciun câștig, nici în viața de acum, nici în cea viitoare. Și tocmai pentru că nu urmărește câștigul, are făgăduința și a vieții de acum și a celei viitoare. Evlavia adevărată este numai aceea care o ia bine pe calea lui Dumnezeu, calea unității tuturor copiilor lui Dumnezeu prin Domnul Isus. Credința adevărată se păstrează numai în cerul curat al Evlaviei. Aici poate crește și rodi. Numai ceea ce duce la unitatea copiilor lui Dumnezeu, la desăvârșirea trupului lui Hristos, este evlavie. A fi evlavios înseamnă a fi după gândul lui Dumnezeu. Virtuțile sunt trăite cu adevărat numai de oamenii evlavioși. Cine a ajuns la evlavie a ajuns la înțelegerea că nu materia face pe om fericit, ci duhul. A fi evlavios înseamnă a te arunca fără reținere pe altarul lui Dumnezeu ca să fii mistuit de flăcările dragostei. Evlavia adevărată are la temelie numai adevărul spintei Scripturi. Omevlavios Vlavios este numai cel care merge drept, cel integru, adică unit cu sine însuși, unit cu Dumnezeu și unit cu copiii lui Dumnezeu. Numai în legătură cu Dumnezeu și cu slujba lui poate omul să ajungă evlavios. Ca să putem trăi cu evlavie, să ne păstrăm gândirea curată. Mare este taina evlaviei. Ea singură te face deosebit de lumea păcatului. Ea singură îți pune picioarele exact pe urmele Domnului Isus. Cine nu este evlavios în familia lui, nu este nici în altă parte. Omul Evlavios primește totul ca bun din mâna lui Dumnezeu, de aceea el rămâne în picioare întotdeauna.